Məhtərəm müsəlman qardaşlarım Əvvəla Həmişəki kimi Sizə Təqvalı olmağı Allahdan qorxmağı Məsəyət edirəm Əqiqətən Bütün məhlukat Allahdan qorxur İnatkarlar isə Qəlbdə Allahdan qorşsalar da dilləri ilə ilə bunu təqzib edirlər. Keçən dəfə Əbubəkir radiyallahu anhundan danışdım. Necə təqvalı olmasından danışdım. bu dəfə istəyirəm bir misal Ömər ibn Xattab radiyallahu anhundan danışım. Ümumiyyətlə Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhü o qədər təqvalı idi ki şeytan ona bata bilmirdi. Bütün insanlar kimi onlar İbn-i Xattab radiyallahu da səhv edib. İnsanlar məsum deyil. Lakin əddindən artıq soğuk təqvalı olduğuna görə onun başqa sahabələrdən olan üstünlükləri, fəzilətləri var idi. Və bu fəzilətlərdən Ən yadda qalan odur ki, Peyğəmbər sallallahu bir dəfə qadınlara mövzə verir, məsiyyət verir. Qadınlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında hicabsiz otururlar. Çünki bu Allahın rəsuludur. Onun üçün xüsusi olaraq bu hökm olub, icazə verilib. Ömer radiyallahu anhu isəri daxil olan kimi onlar hicablarını geyinirlər. Radiyallahu anhu qəzəblənir. Deyir ki, ey Allahın qəzəbinə gəlmiş qadınlar, Peyğambər salı sələmin yanında başacaq oturursunuz. Məni görəndə utanıb hicablarınızı geyinirsiniz. Qadınlar deyir ki, sən Peyğambər deyilsən yəni sən Peyğəmbər kimi deyilsən o mülayimdir lakin sən çox sərdsən hər bir səhvi nəzərə alırsan Rasulullah s.a.v gülür baxın təsdiqləmir demir ki, bəli, Ömər ibnə Xattab çox sərd, əxlaqsızdır xeyr əksinə təsdiqləyir ki, bəli bu cür sərd olmaq daha yaxşıdır bəzi vəziyyətlərdə bəzi hallarda sərt olmaq yaxşıdır. Rahim-i olmaq olmaz. Və deyir ki, vallahi ya Umar, sən getdiyin yolda, sən hansı yolla gedirsən, sən şeytan o, o dəqiqə, o yolu dəyişdirib, başqa yolla gedir. Şeytan ya, şeytan səni görəndə, geddiyi yolu dəyişdirir. Həmsinin İdəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əbu Bəkr rəziyallahu anhu məsciddə oturub bu məsələni müzakirə edirlər. Balaca uşaqlar da məsciddə səsləyir. Bu vaxt Ömər cəri daxil olur, uşaqların səsi kəsilir. Ömər ibn Xəttab rəziyallahu anhu İslama, ey, İslamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatına qədər çox sərt olub. Lakin Rasulullah sallallahu əleyhi vəfatından sonra biraz yumuşalır yumşalır. yumuşalır az yumşalır. Hətta Əbbəc rəziyallahu anhu mürtdidlərə qarşı vurışmaq istədikdə Ömər əvvəl-evəl razı olmur. Deyək ki, onlar Allahın təkliyinə şahidət gətirir, Məhəmməd sallallahu əleyhi Allahın elçisi olmağına şahidət gətirir, namaz qılırlar. Yalnız zəkatı vermirlər. Əbu Bəkr rəziyallahu anhu da onun yadına peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün hədisini salır. Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki: "Umirtu an uqatil annaz, an Mənə əmr olunub ki, insanlarla onlar şahadət gətirib, namaz qılıb zəkat verənə qədər vuruşum. Və Allah subhanət alə də quran kərimdə deyir ki Va və və Əgər onlar tövbə edib, namaz qılıb, zəkət verərlərsə onları tərk edin. Onları öldürməyin. Ömər radiyallahu anh bunu eşidən kimi ona tabi olur. Tabi olur və o da mürtədlərə qarşı vuruşur. Xilafəti dövründə radiyallahu anhu daima nəzarət edirmiş. Onun xilafətində yaşayan müsəlmanların nəyə ehtiyacı varsa o ehtiyacı ödəyermiş. Bir gün radiyallahu anhu gecə, axşam gəlib görür ki, bir nəfər qadın su baynalır, yemək pişirə, pişirməyə hazırlaşır. Uşaqlar da qazanın ətrafında oturub gözləyirlər nə vaxt yeməyi pişəcək, yeməyi yiyəcəklər qadın daşları ovuzuna alıb tökür qazanın içinə bunlar radiyallahu anh deyir ki, neyinirsən deyir, mən belə edirəm ki uşaqlar elə zənn etsin ki, neysə pişirirəm onlar üçün lakin sonra boş suyu içirdir onlara heç nə yoxdur yeməyə heç nəy olmur Bunlar, radiyallahu anh, bu halı görür, qalxır, gedir öz malından. Ət, un, qənd, fəsoq, dü və s. Ərzak yığır, gətirir, verir qadına. Deyir ki, sabah gələrsən filan yerə, biraz da verərəm. Qadın sevinir, deyir ki, kaş səni Ömərin yerinə xəlifə qoyardılar. Ömər heç bizə nəzarət etmir, bizim qayğımıza qalmır. Ömər rədiyəllərin gülür, çıxıb gedir. Səhərsi gün qadın gəlir, görür ki, bu oturub məsqibdə, başda, sahabələr yaxınlaşır, müəyyən bir kağızı uzadır, ona tərək deyir, ey əmir əl ona qol çək. Qadın o deyə qəbaşa düşür ki, dünən qil eyləndiyi, söüdüyü adam, elə Ömər imiş, radiyallahu anhə. Onun yanında Öməri söyürmüş, kileylənirmiş onun haqqında. Bilmirmiş ki, bu elə Ömər özüdür. Qadın sakitsə, dönüb getmək istədikdə, Ömər radiyallahu anhə çağırtdırır onu. Çağırtdırır, nə qədər lazım deyən ərzək verir. Sonra ondan tələb edir ki, yazılı şəkildə yazsın ki, mən halallıq verirəm Ömər radiyallahu anhoya və qoymur oraya yazsın ki mən müminlərin əmirinə halallıq verirəm deyir ki yaz Ömər ibn-i xattaba halallıq verirəm radiyallahu anhı bu dür sahabəni təni etmək məzəmmət etmək əqiqətən də zülümdür bir tərəfdən ikinci tərəfdən isə bu sevindirici haldır nə qədər ki, onu söyəcəklər, bir o qədər də o savab qazanacaq. Qiyamətə qədər. Allah subhanət halə bunu onun üçün savab mənbəyi kimi yaradıb. Qoy sövsünlər, o qədər də savab qazanacaq. Radiyallaha anəm. Keçən dərs Qiyam-ı Leyli-lə danışdım. Qiyam-ı Leylin faydalarından İbn-i Qeym bu aqtə fəsil başlıqda qeyd edir ki Peyğəmbər Sallı Səlləm sox vaxt qiyam qılardı. Hərdən ola bilər ki ya xəstələnəndə, ya sox yorğun olanda qılmazmış, lakin gündüz həmən qılmadığı qiyam-ı ləylin bükətlərini qılarmış və cüt saydı. Gecə qılırsınızsa 3, 5, 7, 9, 11 Tək sayda qıla bilərsiniz 11-ə qədər Gündüz qılırsansa Onun əvəzini Cüd sayda qılmalısan Necə səhi muslimdə Rəvayət Gəlib Ayşə Rədiyələnin Xəstələnəndə və yaxud Hər hansı bir səbəbdən Kezə namazını tərk etdikdə Gündüz onu cüt sayda 12 rükət qılardı Keçən dəfə Qiyam-ı danışdım. Bir də da onu təkrar edəcəm. Çünki tam axıra qədər danışmadım. Birincisi, Qiyam-ı fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz hesab olunur. Rasulullah s.a.v hədisdə buyurur ki, Əfdaluf salat-ı badəl salat-ı ficə-u filleyl. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecənin şərisində, yəni gezi yarısı qılınan namazdır. İkinci xüsusiyyəti mömin üçün bir şərəf, hörmətdir. Onun möminin hörmətini dərəcəsini qaldırır. Allah yanımda. Üçüncüsü, buna da hədis var. Şəraful mömin qiyamuhu bil-lail. Peyğəmbər gəlib. Üçüncüsü əvvəlkilərin gözəl əməllərindəndir bizdən əvvəlkilər də qiyam-ı leyl qılarmış ikincisi Allaha olan yaxınlıqdır üçüncüsü günahları günahlardan çəkindirən amil dördüncüsü kisik günahları silən amil və beşincisi cəsədi ruhlandıran cümrah edən amildir Yəmüleyl qılan şəxs, görürsən ki, daima çox xeyirli, salih mənlər edir. Sox yatan isə, baxın, görün, sox yatmaqla nə qədər səhlənkarlaşırsan və təmbəlləşirsən. Təcrübədən keçirsəz, görərsiniz ki, həqiqətən belədir. Bu 5 xüsusiyyətlə də Peyqəmbər s.ə.v. bir hədisdə qeyd edib. Hadisi Tirmizi Əhməd rivayet edib sahih elisdir. 8-ci Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə Mədinəyə gəldikdə işte, Mədinə əhline etdiyi ilk nəsiətdir. Abdullah ibn Sama -sa, Abdullah radiyallahu anhu deyər ki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm gəldi və səhabələr onun ətrafına toplandı. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət dedi ki, ey insanlar, salamı ya salamı aranızda yayın, yəni bir-birinizə salam verin. İmkanı olmayan, imkanı olan, imkanı olmayan birizdirsiniz. Və bir də insanlar yatdığı zaman namaz qılın və bununla da cənnətə daxil olan. Bu üç şey Sadə şeylərdir. Lakin görürsən ki, salam vermək, salam vermək. Kiməsə ağır gəlir. Ancaq tanıdığı adama salam verir. Və yaxud salam verəndə elə bir dənə barmağını qaldırır, belə-belə eləyir. Bu təzə çıxıb. 2002-ci əsrin, 2002-ci ilin e, salamlarındandır. Və yaxud uzaqdan belə-belə eləyir. Bu da bunun salamı. Halbuki əssəlamu aleykum dedikdə, Nə qədər səwab qazandığını bilsə, onunla cənnətə düşəcəyini bilsə, o kəlməni tərk eləməz. Daima salamun alaykum deyər. Tanıdığına da, tanımadığına da. Və qiyamətin əlamətlərindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, vaxt gələcək, salam verdikdə deyəcəklər ki, bu bizə niyə salam verir? Axı bizi tanımır. Bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Yemək vermək də həmsini. Sadə bir şeydir. Şəsində yedizdirmək sadə bir şeydir. Lakin dünya malına həris olanlar, xəssis olanlar bunu etmək istəmir. Qiyam uleyli isə doğrudan da ağırdır, çətindir. Lakin indi müəllif burada qeyd edir qiyam uleyli qalxmağın, gezi namazı qılmağın nə etməli sən ki? sənin üçün asan olsan. İndi bunu bu haqda danışacam. Dokuzuncu Təklikdə qılınan namaz cəmatin yanında cəmatla bircə şey yox haqa yanında qılınan namazdan 25 dəfə əfzəldir. Səhiyyəd istəyir, Əbu Yələ rəvayt edib Peygamber s.a.v. deyir ki tək qılınan namaz Cemaat yanında qılınan namazdan 25 dəfə əfzəldir. Bunu o biri hədislə qarışdırmayın. Şərh salmayın. O biri hədisdə deyilir ki, cemaatla qılınan namaz tək qılınan namazdan 25, bir rivayətdə də 27 dəfə əfzəldir. Bu hədisdə deyir ki, cemaatla qılınan namaz, cemaat namazı, tək qılınan namazdan fərz namazı 27, bir rivayətdə 25 dəfə əfzəldir. Lakin nafilə namazları Cəmaat yanında istər insana həvəs gəlir ki, hamı qılır, mən də qılım. Təşlidə amma bunu eləmək çətindir deyə, təşlidə qılına, qılınan namazın savabı cəmaat yanında qılınan namazdan 25 dəfə əfzəldir. Onuncu, bu namaz çox vaxt Allah s.ə.nin dünya səmasına indiyi zaman qılınır. Allah s.ə. gecənin üçdə bir hissəsində dünya səmasına indir və deyir ki, kim məndən istəsə, nə istəsə, istədiyini verərəm, dua etsə, duasını qəbul edərəm, bağışlanma diləsə, bağışlayıram. Bu hadis mütəvatir hədisdir, yəni çox yollarla varid olub. 25 sahabədən artıq şəxslər rəvayət edib bu hədisi. Hədis səhiddir. Təəccübləmək lazım deyil ki, gecənin müştəbirində Allah s.ə.v. bura nazil olursa bəs Amerika daxı gündüz olur orada harada olur bu cür qiyas eləməyə, bu cür fikirəşməyə haramdır çünki Allah s.ə.v. əvvəla hər şeyə qadirdir ikincisi Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. zatı ilə ərşin üzərindədir ərşidən yuxardadır bu zatı sifətidir yəni daima Allah ərşidən yuxardadır amma feyli sifət istədiyi zaman dünya səmasına inib və yaxud qiyamət günü məhşərə gəlməsi necə ki, Quran-ı kərimdə buyurur Baca Ərəb buqə və mələk rəbbin və mələklər mələklər səf-səf qiyamət günü gəldiyi zaman bu gəlməklər və gecənin üç də birində emmək bu feyli sifətdir Allah s.ə. istədiyi zaman bunu edir və necə nəzrlüyü, keyfiyyəti bizə məlum deyil, məyər kimsə bizə başa sala bilərmi ki ölüm mələk təşdir elə deyil, ölüm mələk təşdir lakin canı eyni zamanda bir neçə nəfərin canını ala bilir biri burada ölsə biri Amerikada, biri Fransada, biri Afrikada biri Australiyada, eyni vaxtda ölsə hamısının eyni vaxtda canını alacaq bunu kimsə başa sala bilər ki, necə bomba düşüb min nəfər birdən ölsə, min nəfərin birdən canını alacaq necə nəzirliyini kimsə başa sala bilər Lampa düyməni basmaqla min lampa birdən yanır. Bunu kimsə başa sala bilər ki, necə-nəcür? Zahirdən demək olar ki, tokdur, hamısına cərəyan gedir, yanır. Bu asandır, amma keyfiyyətini kimsə göstərə bilər, başa sala bilər? Yox. Məxluqun keyfiyyətini göstərə bilməyən aciz insan haligin keyfiyyətini təqzip etməyə çalışır səhiyyə disi peyğəmbər sallallahu əleyhi və dediyini təqrib etməyə çalışır. 10-cu, 12-ci e, xeyir qapılarından hesab olunur. Yəni insan nə qədər çox qiyam ol ilə qalxar, gecə namazı qılarsa, bir o qədər çox axirəti yadə salar, ölümü yadə salar, Allahdan qorxar və xeyirxah işlər görməyə başlayar. Bu xeyir üçün bir qapı var. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, istəyirsiniz sizə xeyrin qapılarını göstərim və bir-bir sayır, orucu deyir, sədəqəni deyir və gecə vaxtı qılınan namazı qeyd edir. Gecə namazı həqiqətən xeyr üçün xeyri aparan bir qapıdır. Gecə namazı qılmağın həmsinin faydası da ondadır ki, Quranı təkrar edirsən və beləliklə də hafizən güzülənir. Nə qədər çox hipzdən, hafizədən təkrar edirsən bir o qədər də hafizən güzülənir. Həmçinin fəcr namazına da cümrah oyanırsan, fəcr namazını da ürəydən qılırsan, yoxsa bütün gecəni yatıb fəcr namazına qaltdıqda bir çoxları hamını qalırırsa şamil etmirəm, bir çoxları o dəqiqə namazı qılıb yatmağa çalışır. Bilsək ki, süb namazından sonra nə qədər bərəkət var? Süb namazından sonra bir saat ərzində oxuduğunu gündüz insanların məşğul olduğu vaxt 3-4 saati oxuyar. Səşküydən, maneçilikdən süb namazındakı qədər oxuya bilməsin. Və həmçinin gecə namazını qılmaqla sələfə Bizdən əvvəlki sahabələrə, imamlara, alimlərə, oxşadar özünə. Bunlar da Allah Allahı yad edib, gecə namazları qılıblar. Gecə namazına durmaq üçün isə bəzi əməllər var onların yerinə yetirmək bazımdır ki, bu sənə kömək olsun, gecə namazını qıla biləsin. Birincisi, dua edəsən, ixlasla Allah sənə kömək olsun ki, qalxıb Allahın üzründə heç olmasa iki rükat namaz qulasan ikincisi fərz namazlarını vaxtı vaxtında lazımınca yerinə yetirəsən ki fərz namazlarından sonra ən əhzəl olan namazı yerinə yetirə biləsən üçüncü zərurət olmadan gecə oturmayasan yəni kimsə oturub Saat 2-3-ə qədər künoya baxsın, başını yorsun və yaxud kompüterlə hər hansı bir oyunu, 4-5 saat oyunu başını yormaqla deyən ki, gecə namazına, fəcr namazına da yatıb qalır. İşə namazından sonra, ümumiyyətlə, oturmaq bəyənilmir. Yalnız, faydalı bir əməl üçün nəyəsə münüzakirə edirsən, kitab oxuyursan, Quran əzbərliyirsən və s. nəyəsə etmək istəyirsənsə, otura bilərsən. Faydasız işsün, faydasız işi görməkdənsə, yatmağın daha yaxşınır. Dördüncüsü, gün ortada dinzəlmək lazımdır ki, tam yorğun olmayasan, bütün günü ardıcıl, işləyən şəx sözsüz ki, axşam yatanda elə yatır ki, səhər elə fəcr namazına güzlən oyanır. O ki, qalsın qiyam ilə ilə namazdan. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhəm sahabələr gündüz buna qaylı ilə deyilir. Yarım saat, bir saat dinzələrdirlər. Beşincisi, bu da ən mühim məsələdir, günahları tərk etmək. Günahları tərk etmək ən mühim məsələdir ki, hər bir sələf deyir ki, Hər bir sünnəni tərk etdikdə yerini bir də tutur. Sünnəni tərk etməyin, fikirəşməyin ki, bu sünnədir də, eləməsəm də olar. Zər namazın sünnətidir. Eləməyə bilərsən, zəruri halda və yaxud neysə işin varsa eləməyə bilərsən. Lakin eləməsəm də olar, sünnədir. Eybi, yox, elə fikirləşməyəm. Və sonda Allah s.ə.vələnin dediyi, Kul in Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımza gəlin, yəni mənim sünnə mətabə olun. Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. 6 özünü buna hazırlasdırmaq. Çünki təzə-təzə insana gecə namazına qalxmaq çətin olur. Lakin nə qədər ki, özünü hazır, hazırlaşdırarsan, necə ki, məşq edir insan, əvvəl-əvvəl 15-20 kilogram səkidaşı qaldırır, məşq edir, bir az, bir ay, iki aydan sonra görürsən, 800 kilo qaldırır. Həmçinin ibadət də, elm də belədir. Məşq edirsən, özünü öyrəşdirirsən buna, ondan sonra adət alını alır. Heç bir köməksiz, nə budinliksiz, nə kimi isə müraciət eləmirsən ki, sən durğusun, heç bir vasitəsiz gecə namazına qalxırsan. 7-ci səbəbi götürmək. Gecə namazına qalxmaq üçün səbəb, məsələn, bu zəngi qurmaq və ya kimsə gecə yatmırsan ondan xahiş etmək ki, səni durğusun. Vesaire, indi müasir e, zamandır, zəng eləyirsən müəyyən bir yerə ki, saat məsələn 4-də zəng eləyib mənə durğursan. Televizoru qursansan saat 4-də üzü işə düşür və səni o yada və s. Bu qədər Allahdan istəyirəm ki, Allah s.ə.v. bizə çömək olsun xeyirli əməlləri yerinə yetirməkdə. İbn-i Qeym-i İmrəhiməllə Peyğəmbər s.ə.v. həyatından danışır, deyir ki, Rasulullah s.ə.v. çox vaxt sevar və at kimi miniyə minməyi sevərdi. Nadir hallarda ya eşşəyə ya qatara minərdi. Qatırı ona Əcəmilərin padşallarından biri bağışlamışdı. Və səhabələr qatırı görür, deyir ki, bəlkə biz də budur bir heyvan istifadə eləyək. Atla nə eşşeydən. Peyğəmbər sallalləm qadağan edir. Deyir ki, bu bilməyənlərin, yəni zahirlərin etdiyi əməllərdir. Allah subhanət hala atı at yaradı, beş, şey, beş şey, üçün. Belə şey eləmək olmaz. Təəssüf ki, o vaxt heç olmasa insan e, heyvan bir heyvandan başqa bir heyvanı calaşdırırlar. İndi isə insanla heyvanlar calaşır. Bu çox murdar bir işdir, insan əxlaqına, e, insaniyyəti heç çıxmır. Sonra kesən dəfə dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v-in 100 qoyunu var idi və hər dəfə qoyunların sayı artdıqca bu artan qoyunların yerinə 6 e, aylıq, 7 aylıq quzulardan kəsərdir ki, 100-ü keçməsin. Sayı elə 100 qalsın. Hikmətini Allah bilir və Peyğəmbər s.ə.v-i bilir ki, nəyə görə belə edirdi? Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-i ki, Qul kəniz azad etsin Sahabələrdən Əbu Uməmə r.əvayt edir ki Peygamber s.ə.v deyir ki kim bir müsəlman qulu azad edərsə boynunu cəhənnəm odundan qurtarmış olar Yəni qul azad etmək cəhənnəm odundan qurtarmaq üçün səbəbdir hal-hazır ki, vaxt qul yoxdur deyə kimisə azad etmək yəni kimisə azad etməyə sizi sövq edə bilmərəm və həmsinin Peyğəmbər s.s.ləm bir dəfə görür ki sahabələrdən biri bazarda bir qadın qul qadını satır deyir ki, bu qadını bağışla mənə müşriklərin qadınlarından əsir düşür. 2 dəfə təkrar edəndən sonra səhabə deyir ki, götür ya Rasullah, bağışladım sənə. Rasullah sallallahu qadını götürür, aparır müşriklərə təhvil verir və onlardan müsəlmanlardan, əsir düşən müsəlmanlardan azad edir. Dəyişdirir. Həmçinin e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və nə qədər səhabələri bu minvallla dəyişdirib azad edib. Yəni, hər dəfə mal dövlətinin çox hissəsini verir, müsəlmanları azad edir ki, müsəlman əsirlikdə qalmasın, zəlil olmasın. Müsəlman yalnız Allahın qarşısında quldur, yalnız Allahın qulu ola bilər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v ticaretlə də məşğul olub, Peyğəmbərlikdən qabaq daha çox məşğul olub, Peyğəmbərlik veriləndən sonra isə az vaxtını buna sərf edib. Ərizəniski ki, sallallahu əleyhi və səlləm anhının malını onun üçün satırmış. Müqavilə bağlayır ki, müəyyən miqdarı, müəyyən hissəsi mənim gələrin. Və beləliklə də onun malını satırmış. Həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bəzi təhzirlər kimi Hər bir şeyə görə ticarətdə and, and içməzmiş. Deməzmiş ki, məsələn, vallahi mən bunu bu qiymət almışam. Allahın and içmək olar yalnız o zaman ki, sənə inanmırlar, neysə təsdiq etmək istəyirsən və, və yaxud, məsələn, qiyamət gününün qopacağını and içib ispat edirsən və s. və s. mühüm məsələlərdə Allahın and içmək olar. Ancaq mən bunu bu qiyməti almışam Allah'ın da olsun ki 5 mahtan artıq mənə burada xeyir qalmır Və yaxud Bir az qiymətdə aşağı salır Deyir ki Allah'ın da olsun mən xeyir qalmır Və xeyir qalmırsa niyə satırsam bunu Yavnı bilmir ki Bu yalan danışır Allah'ın adından Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt belə etməzmiş Və Allah s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v Üç yerdə Quran-ı kərimdə üç yerdə anitməy əmr edir. Deməli Yunus surəsi Yunus surəsi 53-cü ayədə deyir ki: "Qoy əsəndən o nəkə, əhqun hu Səndən xəbər soruşurlar ki, bu Allahın əzabı haqqdır. Əni yani isteza ilə soruşurlar müşriklər isteza ilə elə salır peyğəmbər sallallahu deyir ki, o dediyin əzab haqqdır, küləyə gülə. Allah s.ə.q.ədə əmr edir ki, de ki, <coughs> mənim Rəbbimə ənd olsun. Demir ki, Rəbbimə və s. Kəbəyə, nə bilim, kime, kime, kime, Allahdan başqasını andı içmək olmaz. Olsaydı, Allah tala burada göstərərdi, Quran-ı kərimdə. Əgər yalnız Allah'ı andı içməyi Peyğəmbərə əmr edibsə, Peyğəmbərdən də səviyə yəni aşağı olan şəxslər Allahı qoyub kiməsə andı içirlərsə, bu ayəyə zid hərəkət etmiş olurlar. Allah s.ə.v. ayədə açıq aydan göstərir ki, yalnız Allah'a əndəyirsiniz. Deyir ki, bəli, mənim Rəbbimi əndə olsun ki, o əzab haqdır. O əzaba düzsər olacaqsınız. İkincisi, Səba suresi, üçüncü ayə, Allah s.ə.v. deyir ki, وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَا تَأْفِينَ السَّعَةُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّيَا وَا تَأْفِينَكُمُ Kafirlər dedilər ki, Qiyamət qopmayacaq. Şirvərin qiyamətin qopmağı da mühim məsələdir deyə Allah Taala əmr edir ki, and iç. And iç ki, mənim Rəbbim and olsun ki, qiyamət qopacaq. Bu mühim bir məsələdir deyə and içməyə onu əmr edir. 3-cü, Təqabun 7-ci ayəvi. Allah Taala buyurur ki, zə əməlləyinə kəfəru əllən yubəsu. Qul bəli və rabbi latəbəsunna səfirlər iddia etdilər ki, onlar öləndən sonra verilməyəcəklər. Allahın huzuruna toplanmayacaqlar, həşr olunmayacaqlar. Deyək, Rəbbimə and olsun ki, siz veriləcəksiniz və Rəbbinizin huzuruna toplanacaqsınız. Fikir verin. Üç yerdə, üç yerdə Allah Subhanahu Taala əmr edir ki, Rəbbinə and etsin. Yunus surəsi 3-cü ayəyə əzabın haqq olduğunu göstərmək üçün Yunus surəsi 3-cü ayədə, əzabın haqq olduğunu göstərmək üçün S surəsi, Yunus surəsi 53-cü ayədə Yunus 53-cü ayədə əzabın haqq olduğunu göstərir. Səba surəsi 3-cü ayədə qiyamətin qopacağını, bu da mühüm məsələdir. Bunu ispat etmək üçün əmr edir. Və Təqabun surəsinin 7-ci ayəsində də öləndən sonra diriləcəklərinə and içməyi əmr edir. Baxın, bu ayda bu ayələr açıq aydındır ki, boş-boş şeyə yor allah and içməy olmaz. Allah and içir ki, bu qiymət almışam, o qiymətə satıram və sairə və sairə. Xüsusən tacirlərə aiddir, çünki tacirlərdir, çox vaxt bu cür and içənlər. Sonra Peyğəmbər sallalləm Çox vaxt e, zarafat edərdi, yəni gülərüzdü olardı. Zarafat etdikdə də yalan danışmazdı. Görürsən ki, kimsə yalandan, nəysə danışır zarafat etmək üçün. Zən gəlir kiməsə deyir ki, filan dostun, məsələn, avariyə etkidir. Bu zarafat edir, bu bunun zarafatıdır. Fişirləşmir ki, o bundan, bu zarafattan ürək xəstəliyi tuta bilər həyacandan nəyəsə bir xəstəliyi tutar və s. Ona görə də Peyğambar s.ə.v. müsəlmanları öyrədib ki, zarafat etdikdə də doğru zarafat etsinlər. Məsələn, Rəsullahi s.ə.v. görür ki, bir yaşlı qadın, 70-i yaşlı qadın, namaz qılır. Baxır ona, namaz qılır, sonra deyir ki, sən nə üçün namaz qılırsan? Qəstin nədir? Nə məqsədini nə edirsən bunu? Qadın deyir ki, mən istəyirəm Allahın razılığını qazanım və cənnətə düşünm. Peygamber s.a.v gülümsəyir, deyir ki, axı, qocalar cənnətə düşmür. Qadın başlayır ağlamağa. Ağlıyır, Peygamber s.a.v deyir, zarafat edirəm. Lakin, doğrudan da qocalar cənnətə düşmür. Cənnətə düşənlər hamısı cavan yaşda olacaq, 30-35 yaşlarında və gözəl şəkildə Adəm alayhis salamın boyu kimi boyları olacaq. Yəni 60dırsək və Yusuf alayhis salamın gözəlliyi kimi gözəl olacaqlar. Həmçinin eee təvriyə deyilir buna. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm təvriyə o deməkdir ki, müəyyən bir şeyi soruşur, lakin başqa bir əməli edir, başqa bir şeyi qəsd edir. Bunu bəzi firqələr təqiyə adlandırır. Əgər təqiyə deməklə bu təvriyanı qəsd edirlərsə, peyğəmbər sallallahu əleyhi etdiyi təvriya, eybi yox, bu təqiyəni etmək olar. Lakin təqiyə deməklə başqa şeyi qəsd edirlərsə, yəni məsələn müsəlmana üzünə gülüb deyəsən ki, "Bəli, mən sə qardaşam." Sonra arxadan onu vurub öldürəsən və deyəsən ki, "Bu təqiyə idi, bu haram, haram olan işdir." Bu yalandır. Bu təqiyə təvriyə sayılmır. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v e, teoriyalarından harasa gedmək istəyir və istəyir heç-kəs bilməsin bunun getdiyi yeri. Tutaq ki, Məkkəyə gedir. Yolda müəyyən bir şəxs nəyin rastlaşdıqda soruşur ki, bəs, taifa getmək necə getmək olar? Bu demir ki, mən taifa getmək istəyirəm. Fə taifa necə getmək olar? O da başa salır ona yolu Peyğəmbər s.ə.v çıxıb gedir Məkkəyə. O adam belə zəndədir ki, bu taifa getdi Bu cür etmək olar. ki, bilməsinlər ki, sən hara gedirsən, hə? Demirsən, mən hara gedirəm. Lakin soruşursan başqa yerin yolunu və demirsən ki, mən ora gedmək istəyirəm. Yalnız yolu soruşursan. Məqsədin isə başqa şeydir. Məsələn, Qurana məxluq demək fitnəsi düşmüşdür. Məmun. Allah ona layiq olanı versin. Məmunun vaxtında, əməvlərin fadışaqlarındandır. O zaman, Əhməd ibn-i Həmbəl radiyallahu anh hükmə alimlərə əzab verilib ki, Qurana məxluq desinlər lakin buna baxmayaraq Əhməd ibn-i Həmbəl Qurana məxluq deməyib Qurana məxluq deyil Qurani kərim Allahın kəlamıdır, Allahdandır Allahın sifətidir Allah da məxluq ola bilməz Allahın kəlamı məxluq ola bilməz və Alimlərin, alimlərdən birindən soruşurlar ki, Quran məxluqdur. Fikir verin görün necə təvriyyədir. Deyir ki, baxın. Tövrət də, İncil də, Zəbur da, da, Bunların hamısı məxluqdur. Bunların barmaqların. Bunların hamısı məxluqdur. Fikir verin. Və bu təvriyyədir. Əzabdan qaçınmaq üçün teoriya etmək olar. Yalan danışmaq isə yox. Yalan danışmağın hansı hallarda yalan danışmağı Peyğəqəmbər Sallı Sələm öyrədib, yalnız o hallarda yalan danışa bilərsiniz. Həmçinin Peyğəqəmbər Sallallahu Aleyhi Və Sələm idmanla məşğul olmağı da sevərmiş. Sahabələrinə də bunu tövsiyə edərmiş. Məsələn, Peyğəqəmbər Sallı Sələm deyir ki, və vladlarınıza oxatmağı ürədin üzməyi qaçmağı və Resulullah s. Resulullah s.a.v şəxsən özü müşriklərdən birisi ilə güləşir və üç dəfə onu yıxır lakin şərt qoyur der ki, əgər mən səni yıxsam deməli o müşriklərin arasında ən güzlü fəhləmanılır der, əgər mən səni yıxsam İslamı qəbul edəcəksən, razılaşır və yıxır, beləliklə də həmən şəxs İslamı qəbul edir, üç dəfə. Lakin, düzdür, bu hadisənin başqa cür başa düşənlər də var. Elə sənə edirlər ki, indiki zamanda kiminləsə mübahisə etsən ki, məsələn, filan komanda uçsa, İslamı qəbul et. Belə olmaz. Gəl kart oynayax, mən səni utsam İslamı qəbul et. Belə Belə olmaz. Qumar oyunu ilə kimi İslamı dəvət etmək elə, elə bil ki, kiməsə haram təklif etməklə İslamı dəvət edirsən. Lakin öz e, qabiliyyətinlə kiməsə qalib gəlsən, kiməsə üstələsən İslamı qəbul etsən, bu caizdir. Necə ki, görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.v yıxır, üç dəfə şərt qoyur, İslamı qəbul edir. Və e, həmsinin qaçmaq, Peygamber s.ə.v qasmağı da sevərdi. Sox vaxt qasardı və sahabiləri də bunu tövsiyə edərdi. Həmçinin sağlamlıqdan Rasulullah s.ə.v qan aldırardı. Bizdə də əlhəm dillə qan alanımız da var, aldıranlarımız da. Lakin bu qan almanı bəzi cahillər, avamlar başqadır fikirləşir. Elə bilirlər ki, bu vahabilərin möhürüdür, damğasıdır, da vurulur onlara hansısa şəhərə gedəndə bunu damğalayıb göndərirlər bu tərəbə ki, bu vahabi oldu. Halbuki <gülüyor> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər qan aldırıb. Ümumiyyəli, vahabilərin böyüyü elə olub ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm başından, yəni başın bu hissəsindən, çinindən, ayağından qan aldırıb və bunu da müalicədən hesab edib həqiqətən o qan aldırmaq özü müalicədir həmçinin yandırmaqla müalicə edirlərmiş bunu da Peyğəmbər s.a.v inkar etməyib həmçinin rukiya rukiya yəni əli ağrıyan yerə qoyursam və Quran ayası oxuyursam bununla da həmən ağrı gedir bu həqiqətdir bunu təcrübədən keçirib bunun həqiqət olduğunu görə bilərsiniz Buna da dəlid. Peyğəmbər sallalləhəlmən hədis var. Deyir ki 70 min sorğu-sualsız cənnətə daxil olacaq. 70 min sorğu-sualsız cənnətə daxil olsaq, və evinə daxil olur. Sahabələrin arasında ihtilaf düşür ki, görəsən bu 70 min kimdir? Kimisi deyir ki, Peyğəmbər sallalləhəlmən daimə yanında olanları, kimisi deyir, mühacirlər hələ bir söz deyir, Peyğambar s.ə.v çıxır deyir ki, onlar o kəslərdir ki rüquyanı tələb etməzlər demir ki, rüquyə etməzlər özlərinə və ya kiməsə e, rüquyə etmə etməyi tələb etməzlər ki gəl mənə rüquyə et deməli, rüquyə etmək caizdir, lakin tələb etmək o 70 minə daxil olmur yandırmaqla müalizə etməyi tələb etməzlər bədbinlik etməzlər, yəni məsələn ə, axşam vaxtı güzgəyə baxma, nə bilim qara bir şey keçdi qabağından, nə olacaq tırnaq tutma, sürgə yağıma dəydi nə bilim, və, nə, nə, nə o vaxt ərəblər quş uçurdurdular quş sağ tərəfə geçsəkdi gedib öz işlərini görərdilər, sol tərəfə geçsəkdi geçsəydi, o işin davizən gedməzdilər bunu da etməzlər o yetmiş min və bir də rəblərinə təvəkkül edərlər Təvəkkülü də bəziləri başqa bir başa düşür. Məsələn, evdə oturur, fikirləşir ki, Allah mənə yetirəcək. Bir az dərindən düşünsə, başa düşər ki, bunu saxlayan atanasıdır. O da Allahın izni ilə, Allah verir. Ancaq onlar çalışır, Allah onlara verir, o da sənə saxlayır. O demək deyir ki, mən oturmuşam, Allah təvəkkül edirəm, Allah da mənə verir. Və yaxud bəziləri ikinci arvad alır, evlənir və bunu da Deyir ki, kvartrant saxlayım, Allah yetirəcək. İnşallah, ev yetirəcək. Elə təvəkkül eləmək haramdır. Sən gərək həm səbəbi götürəsən, hərəkət edəsən, çalışasan, həm də Allah təvəkkül edəsən. Təvəkkülsüz səbəbi götürmək, səbəbsiz də təvəkkül etmək hər ikisi haramdır. Üniyyətlə, İbn-i Qeym Rahimə deyir ki, İslam, yəni Pəqəmbər s.ə.v-in tibbi üç kismə bölünür Birincisi özünü qorumaq xəstəlikdən keçici xəstəliklərdən sonra soyuqdan və s. İkincisi sağlamlığına fikir vermək başqa-başqa şeylərdir Bir var, qoruyursan, amma sağlamlığına fikir vermirsən, yaxşı yemirsən, daima oruz tutursan, lazım oldu, olmadı, az qalırsan, özün-özün əzəbəziyyət verirsən və s. Və üçüncüsü, zərər toxunduran hər hansı bir maddədən çəkinmək. Deməli, Allah s.ə. buyurur ki, xəstə olsanız, təyəmmim xəstə olsanız, oruç tutmayın. Fikir verin. Xəstə olsan, təyəmmümlə, yəni su ola ola dəstəməsiz namaz qılabilərsən. Bu, sənin sağlamlığın üçün Allah s.ə.nin göstərdiyi yoldur. Həmsinin xəstəsən, nədə xəstəliyin var, oruç tutmursan. Bu da günah deyil. O cür ərkanları tərk edirsən sağlamlığını qorumaq üçün. Və Sağlamlığını sigarət çəkməklə və s. zərərli maddələri qəbul etməklə məhv edənlər necə? Allah s.ə. o cür ərkanları tərk etməyi buyurursa, bu sağlam zanına qəst edirsə, sözsüz ki, buna görə Allahın qabağında cavab verəcək. Həmçinin e, həcdə görə bu fayda verəcək, yoxsa yoxsa? Həmçinin cahillərə qarşı. Bəzi qardaşlar elə bilir ki, hər yerdə elə sərt olmaq İslamlandır. Sərt olmaq lazımdır, elimli şəxsə qarşı. O kəs ki, bilə biləyədir o xatanı, o səfi bilə biləyədir. Amma eləmsiz cahilə qarşı sərt olmaq olmaz. Buna misal, Mazi bin Cəbəl radiyallahu anhü, Peygamber s.ə.v.lə işə namazını qılır hər dəfə. Sonra qayıdır qövmünə qıldırır işə namazını. Peygamber s.ə.v.lə qıldığı işə namazı onun üçün fərs sayılır. Qövmü üçün qıldırdığı işə namazı isə onun üçün sünnə, qövmü üçün isə fərs sayılır. Yəni fərs namazı qılan şəxs sünnə qılanın arxasında dayanıb namaz qıla bilər. Muazib Nizəbəyə radiyallahu anhu başlıyır Rum surəsini oxumağa. İşə namazı hamı işləyətən yorğun gəlir, Rum surəsini oxuyur. Namaz qılanlardan biri namazdan çıxır, qıraqda namazını tez qılıb çıxıb gedir. Muazib Nizəbəyə radiyallahu anhu namazı qılıb qurtardıqdan sonra qəzəblənir. Qəzəblənir deyir ki, o münafiqdir. O da edək, şir ver, verdi. Yəni, ola bilsin ki, o münafiq, o münafiqi qəst edəmir ki, əbədi zəhəndən deyil. O münafiq ki, yəni, zəmaata müxalif onu qəst edir. Yə, bu kişi bunu eşidir. Qəyir Peyğəmbər s.ə.mə yanına deyir ki, ya Resulullah, axı, mən bilmirəm, siz orada nə çərənləyirsiniz? Rus da buna barmatat deyir. Yəni, Azərbaycan da çərənləməyə, nə gəldi danışmaq. Ərəbcə buna dəndənə deyilir. Deyir, mən bilmirəm, siz orada nə Danışırsınız, nə deyirsiniz, nə oxuyursunuz? Mən ancaq deyirəm, Allah akbar, Allah böyükdür, Subhanallah, əlhəm dillə, bu tür namazımı qılram. Peyğəmbər s.ə.vənin cavabına vaxt, fikir ver, gör, gör nə deyir? Dəyir, gət, nə istəyirsən çəyənlə, biz də elə o, sən deyirik. Kişi sevində, çıxıb gedir. <gülüyor> Sonra muazibin zəbələ derir ki, abrək. Radiyəllə haqaq, qazəb ilə deyir ki, əfəttən unəntə quisan fitnecərsən ya mənas. sən fitnə hey, salmaq istəyirsən? Hə? Axı namaz qılan imam şükürləşməlidir ki, arxasında qocalar var, cavanlar, e, uşaqlar var, qadın, sağa ağlayan qadınlar var və namazını düzə etməlidir. Belə cemaatla namaz qıldırdıqda Şəm surəsini oxu, İhlas, Fələq nəs. Və namazı müqəbel əti hərəkətdən təşkil olub, bir də onu təsvir edirəm. Eybiyox, qoy, sən qıldırdı qıldırdığın namazda fikirlərsinlər ki, sən heç nə bilmirsən. Elə ancaq fələb, nəs, ixlas surələri bilirsən, başqa surə bilmirsən. Eybiyox, qoy, elə fikirlərsinlər. Ancaq Allah səndən razı qalsın və cəmaat səndən razı qalsın. Amma özünü göstərmək üçün bəqərəni oxuyum, nəsə oxuyum ki, mən bu surəni bilirəm və əziyyət verin Allah'a olsun ki, nə Allah bundan razı qalır, nə də cəmaat. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm həm siz, e, qarşı da mülayim idi. Resulullah sallallahu bir dəfə görür ki, bir nəfər e, qoc fasir, deyir ki, "Qoşun, qoşdan bir pay, qonşun Yahudiyə də ver." Baxmayaraq ki bu Yahudidir, lakin İslam əxlaqını göstərməlisən. Sonra Yahudilərdən biri Peyğəmbər s.ə.və borc verir və borc qaytarmaq müddəti tamam olmamışdan əvvəl gələb borcunu istəyir. Borcunu istəyəndə Peyğəmbər s.ə.və baxır ki, hələ borcun vaxtı deyil. Deyir ki, sən tev gəlirsən, hələ borcun vaxtı deyil axı. Xəhə De, ki, qışkıra qışkıra deyir ki, siz elə həvnunuz beləsiniz, adınızı müsəlman qoymuşuz, əmanətə xəyanət edirsiniz, vaxtında pulu qaytarmırsınız, kuşkura kuşkura əli ilə belə edir. Sahabələr də Peyğəmbər Sələmdən aralda oturur və bilmir ki, sohbət nədən gedir orada. Və bu kuşkuranda eşidirlər ki, bu Peyğəmbər Sələmi təhkir edir. Bunlar radiyallahu anh o deyir ki, dərhal qalxıb gəlir, qılıncı sardır ki, bunu başını üstün, Peyğəmbər Sələm qoymur. Deyir ki, Ərıncı tak yerinə sən gələk mənə borcu ödəməyi nəsiyyət edərdin onu isə səbr etməyi nəsiyyət edərdin deyir ki, mənə borcu ödəməyi nəsiyyət edərdin onu isə səbr etməyi nəsiyyət edərdin get filan kəsdə qədər xurmanı götür, ver bu adama qaytar borcunu Onun əlavə də biraz. Nəmir. Həzrəti Rəziyallahu anhu da belə deyir. O Yahudi deyir ki, "Baş bu bir az nəyə görədir?" Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu dedi ki, "Mən sənin xatırına dedim. Sən halallıq verəsən deyə. Yəni qorxuddum səni, ona görə halallıq verəsən deyə verirəm." Yahudi baş deyir sevincdən ağlamağa. Deyir ki, "Mən bilirdim ki, əs kitabımızda oxumuşdum ki, Peygamber sallallahu axlaqlıdır, əmanətə xəyanət etmir və s.a.v. onun gözəl sıfatları bizim kitablarda var. Lakin bu cür, bu səviyyədə olduğunu təsəvvür edə bilməzdim. E, təsəvvür edə bilməzdim. İndisə əqiqətən onun doğrudan da ən gözəl axlaqa malik olduğunu gördüm. E, mənim bu xürmaya ehtiyazım yoxdur. Mənim xürma bağımları hamısını bağışdıram Müslümanlara. Geçə Peyğəmbərin yanına. Qadir peygamberin yanına sallallahu alayhi ve sallamın səhabələri hamısı bu məqəsəblə qəzəblə baxır. Ki beyax Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam təhqir edən adam gəlir. İkinci dəfsə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə onu gidərdilər. Lakin yeganə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdır ki gülür. Bir ki artıq İslamı qəbul edib. Yaxınlaşır deyir ki əşhedə anə illəhə illallah Eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü en Muhammedün Sonra Peygamberi biri namaz qılarkən bastırıb elhamdullah deyir. Namaz qılanda insanlarla danışmaq olmaz. Lakin Allahla istədiyin duanı, istədiyin müraciəti edə bilərsən. Ona görə də de, Elhamdülillah demək caizdir. Asqırıq, Elhamdülillah demək caizdir. Lakin Elhamdülillahə Yərhamukallah demək haramdır və namazı batil edir. Uzadan yox, yavaştan çünki uzadan desən, saçdıra bilərsən kimsə sənə Yərhamukallah deyir. Yərhamukallah deyir, sahabələrdən biri eşidir ki, biri askırdı, Elhamdülillah dedi, bu Yərhamukallah deyir. Bu sahəbə Hüzefət ibn-i əs-sülam idi, radiyallaha bütün sahəbələr buna tələfdə gəzəb ilə baxır, əli ilə də bələ vururlar ki, fəs, danışma. Bildirme istiləyi ki, danışma. Bu da namazda kışkırır ki, nə baxır mənə? Nə olur, nəyə nəmişəm? <gülüyor> <gülüyor> Peygamber sələləm namazı qılır, bürtarır. Namazı boyunca danışmaq olmaz, namazda danışmaq olmaz, deyir misən? Rasulullah sallallahu əleyhi deyir ki, bu Allahla bəndənin o arasında olan bir ibadətdir. Və insan xalamu insanla olan xalam qadağandır deyə namazda danışmaq olmaz. Əbu Əvfedin həkam deyir ki, peyğəmbər sallallahu deyən kimi başa düşürəm. Əgər e, peyğəmbər sallallahu olmasaydı Bəlkə də inətkarlığından et onların dediyini qəbul etməzdir. Əxlaqdan müraciəti görmək qəbul etdi. Həmsinin o dadada ərəbki gəlib məsidi batırır. Bu məsidlər o vaxt torpaq olub deyə torpaq olub deyə xorır. Məsidlər o vaxt torpaq olub deyə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki onun batırdığı yerə bir vədirə susunlər və bununla da o yer təmizlənsin. Amma indi məhsidi heyvan və yaxud sahil bir insan batırarsa, o yeri mütləq o yeri təmizləmək və dəyişdirmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, bir qabusu tövsünlər o yerə və çağırır, deyir ki, bu Allahın evidir, Quranı batırmaq olmaz. Nüayim elə şəkildə deyir ki, həmən bədə və ərəb Allaha dua edir, deyir ki, Allahım məni və Məhəmmədi bağışla, yerdə qalan heç qəsi bağışlamaq sallallahu aleyhi və alə aleyhi və sallam onun əxlaqı kimi əxlaqınız olsa dəvətiniz olacaq lakin nə qədər eliniz olsa da əxlaqınız olmasa o dəvət qəbul olunmayacaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam sahabələri müəyyən bir yerə ticarətə yöndərilmiş ki, gedin, ticarət edin onların ticarət zamanı göstərdiyi əxlaqın sayəsində O yerin əhalisi İslamı qəbul edərmiş. Allah subhələdən də istəyimiz odur ki, Allah-u bizi əxlaqlılardan etsin. Nedə ki, daima dua edir, deyir ki, Allahümma əhsəntə xalqana fəəəxsin xulqana. Allahım bizi gəzəl biçimdə yarattığın əxlaqımızı da gəzəl et. Və subxanək Allahümma və bihəmdir. Əşfadənlə ilə əhlə və əsləqqə